Hej och välkomna till Ubuntu Sveriges podcast. Jag heter Jan Friberg och är teamkontakt för Ubuntu Sverige. Som vanligt så hittar du länkar som är kopplade till det här avsnittet på vår webbsida som du hittar på ubuntu-se.org. Jon och Bacon vill återinföra energin i lokala team. Det har ju varit en nedåtgående trend i teamengagemang runt om i världen de senaste åren. Det är inte lika många medlemmar som engagerar sig längre. Det är inte lika många medlemmar i teamen som är intresserade av att bli Ubuntu-members. Och Jono vill då råda bort på allt det här. Han har skrivit ett långt blogginlägg om det hela. Samma text har han skickat ut till en postlista som går till oss TeamContacts. För att starta en debatt, en dialog. Bland oss och Loco Council och honom. Det har framkommit... En hel del, eller ja, inte jättemånga åsikter men en del åsikter i alla fall. Ja, och eh, de flesta har ifrågasatt det här med att eh, man ska ha status godkänd för att få delaktig, fullt delaktig i marknadsföring och liknande. Eh, det har ju man redan tagit upp på kanselnivå och eh, håller på att förändra till att införa ett verifieringstest som jag har tagit upp tidigare avsnitt. Men... Eh, det problematiken runt godkända och icke-godkända lokus lever kvar. Som någon nämnde att om inte Canonical vill skicka oss cd-skivor med Ubuntu på. Ja, då slutar väl att dela ut cd-skivor med Ubuntu på helt enkelt. Det har även varit lite kritik när det gäller språk. Att huvuddelen av webbplatser och verktyg som finns tillgängliga för lokus är på engelska. Inte för nog konstigt så är det då fransmännen som är. Mest sura över det att det bara finns ett enda språk att välja på på de här webbsidorna. Vi har även pratat lite, diskuterat lite verktyg. Att det är väldigt spritt och olika olika plattformar överallt. Det är svårt att samarbeta. Man kan inte be sin kollega i grannlandet om hjälp för att de kör någon helt annan plattform. Det borde vara lite mer styrning där har framförts. Det är en pågående debatt så vi får se vad det hela slutar. Det ska bli spännande att se tror jag. Och har du några idéer som du vill att vi ska framföra den här debatten så är det självklart så att du bara hör av dig till mig så tar jag med det i ett inlägg. Ubuntu Global Jam närmar sig ju för fullt. Vi har faktiskt ett evenemang, Det är ett online evenemang. Vi ska göra ett översättningsrace eller tänkt. Peter, vår teamleader, håller i det hela och söndagen den 15 september är det då tänkt att så många som möjligt sätter sig ner en liten stund eller en längre stund och hjälper till med att göra översättningar så att vi tar ett stort steg framåt när det gäller svenska i kommande Ubuntu-releaser. Ett annat evenemang som är på väg är ju Software Freedom Day. Vi kommer ju vara i Örebro och möta människor när det tidigare så får ju Ubuntu Sverige inte gratis skivor ifrån Canonical i marknadsföringssyfte. Men jag har en stapel med tomma bränningsbara CD-skivor liggande som jag troligtvis aldrig kommer att ha nytta av. Så jag kommer sätta mig och bränna ner Ubuntu på dem. Det blir då version 12.04 LTS-versionen. Jag har i dagarna <coughs> suttit och funderat på vilken form av pappersfodral jag ska stoppa ner dem i. Så att det ska se lite snyggt ut när man delar ut dem. Det ska ju bara vara lite information på dem också så att människorna får en, en CD-skiva som handlar om i sin hand vet vad det är för någonting. En liten kort förklaring hur man använder det. Till den här dagen skulle vi även behöva lite flygblad att dela ut. Information om program som är fria, bra att använda. Typ LibreOffice, GIMP, Inkscape och liknande. Självklart även om Ubuntu. Ja, det skulle även vara bra om vi fick fram lite information om hur viktigt det är med öppna och fria filformat och öppna standarder som alla kan använda sig av. Att det faktiskt är viktigt för samhället att ingen hamnar utanför på grund av licensfrågor utan allting ska vara kompatibelt och tillgängligt. Jag hoppas att det finns fler än jag som vill jobba med det här att vi kan mötas på forumet och börja skapa lite material. Tanken med flygbladen är att det ska vara en kort text så det inte blir jobbigt att läsa den. Utan en kort informativ text och sen kan vi skapa en sida eller en sektion på vår portal. Där vi sprider ut, skriver längre texter, lite mer skärmdumma kanske från program och liknande. Och gör det hela mer informativt. Vi syns på forumet att jag ska skapa ett, en tråd om just det här som vi kan använda för vårt samarbete. Och så här i slutet så vill jag påminna om att vi har ett IEC-möte i vårt loko nu den måndagen 9 september klockan 8.00. Jag hoppas att många har möjlighet att delta. Det är ett bra tillfälle att ställa frågor till oss som teamkontakt och teamleader. Och det är även ett bra tillfälle att framföra idéer och förslag. Och med det säger jag tack och hejdå.